Як у Кельтів поблизу Масілії витворився своєрідний варварський варіант античної культури, який ми звемо Латеном, так само в той же час і на території України, поблизу Ольвії, внаслідок елінізації місцевої людності. До речі, цей процес елінізації тобільної людності України цілком виразно відзначений уже у Геродота. Повинен був витворитись варіант культури, аналогічної кельтському латену Франції. Археологи 19 століття не зробили нічого, щоб дослідити матеріальну культуру хліборобської людності України. Вони копали кургани, могили заможних скотерів, могутніх владарів-вершників, царських скитів, кульобу, чортомлик і так далі. Але вони зовсім не копали могильників-хліборобів. Їх не цікавили розкопи, які давали пічні горщики, і нічого поза тим, жадного золота для скарбничих камер Ермітажу. Археологи кінця 19-го, початку ХХ століття почали розкопувати поля поховань могильники і селища Хліборобської людності. Їх розкопи грунтовно змінили наше уявлення про те, що становила собою Україна у цей період – у другій половині першого тисячоліття перед Різдвом ми одержали змогу пізнати не україну царських скитів або скитів-кочівників, а сільську селянську Україну, могильники, що не давали ні золота, ні зброї. Найважливіше з могильників цієї доби зарубенці на середньому на Дніпров'ї, розкопані Хвойкою. Тароскопи розкопане пізніше, вже перед Другою світовою війною, корчувати під Києвом. Відповідно до назви цих пунктів, визначаємо культуру цього типу як зорубинецько корчоватівську Перевівши попередню кодифікацію матеріалів, наявних в музеях України, ми могли встановити до 30-35 точок на Дніпров'ї з знахідками культури зорубинецько корчоватівського типу. З усіх дослідників єдиний тільки Хвойка, розходячись в думках з усіма іншими дослідниками, взяв на себе сміливість ствердити, що ця культура, яку ми означили як Зарубинецько-Корчоватівську, є послідовним розвитком місцевої культури попереднього часу. Та що зміна культурних типів на Надніпров'ї в цей період, про який ми тут говоримо, сталася без жадних перервів. В древніх обітателях середнього Придніпров'я, 1910 рік, Хвойко писав, «Так звана скитська епоха в Средньому Надніпров'ї поступово замінюється епохою піль похоронених урн, повне панування якої відноситься до II-V століття Поріздві. Зміна ця відбувається без всяких переррух, Такою поступовістю, що вивчаючи середню надніпрянську культуру за пам'ятками, що збереглися, можна констатувати цілковиту послідовність в її розвитку. Пам'ятки двох перших віків, перед та після Різдва, хоч ще і зберігають залишки минулої, так званої скидської епохи, але в них помітні вже нові привнесені елементи, які цілком розвиваються в наступну епоху піль похоронних урн. Зарубенецько-корчоватівська культура – це культура тубільної осілої Хлібровської людності. Посуд, який ми знаходимо в зарубенцях, корчоваті, вишеньках і так далі, це пряме і безпосереднє наслідування форм античного посуду, кераміки, яку ми знаходимо в північно-чорноморських колоніях, Вольвії. Якщо заможна верхівка, скотарії вершники володіли оригінальними, аутентичними грецькими речами, то хліборовська маса, не маючи їх, копіювала, ліпила їх, відтворюючи зразки, привезені з Греччини, чи, власне, як довели досліди, Кніпович з Малої Азії. Як часто трапляються точки з культурою зорбенецько-корчеватівського типу? Як густе було населення України в цей період? Чи не було пам'ятки цього типу швидше винятком на Україні, ніж правилом? Аж ніяк.